Liviu Rebreanu Ion Dragei mele fani Liviu Rebreanu Glasul Pământului Capitolul 1 Începutul 1 Din șoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărășind Someșul, ba în dreapta, ba în stânga, până la Cluj și chiar mai departe se desprinde un drum alb, mai sus de Armadia. Trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spinte că satul Jidovița, și alargă spre Bistrița, unde se pierde, în cealaltă șosea națională, care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidovița, drumul urcă întâi, a nevoie, până ce își face loc printre. Dealurile strâmtorate, pe urmă însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagi tineri ai pădurii domnești, mai poposim puțin la cișmeaua mortului unde picură veșnic apă de izvor coritoare. Apoi cotește brusc pe sub râpele dracului ca să dea buzna în pripasul pitit într-o scrântitură de coline. La marginea satului se întâmpină din stânga o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori veștedă agățată de picioare. Suflă o adiere ușoară și Hristos își jalnic, trupul de tinichea ruginită, pe lemnul mâncat de cari și negrit de vremuri. Satul parcă e mort, la ce plutește în văzduh țese o tăcere năbușitoare. Doar în răstimpuri, fâșia alene frunzele adormite prin copaci. Un fuior de fum albăstrui se căznește să se înalțe dintre crengile pomilor, se bălăbănește puțin ca o matahală amețită și se prăvale peste grădinile prăfuite, învăluindu-le într-o ceață cenușie. În mijlocul drumului, picotește câinele învățătorului Zaharia Herdela, cu ochii între deschiși, suflând greu. O pisică albă ca laptele vine în vârful picioarelor, ferindu-se să nu-și murdărească labele prin praful uliței. Zărește câinele, stă puțin pe gânduri, apoi își iuțește pașii și se furișează în livada îngrădită cu nuiele peste drum. Casa învățătorului este cea din tâi, Tăiat adânc în coasta unei coline, încinsă cu un pridvor, cu ușa spre guliță și cu două ferestre care se uită tocmai în inima satului, cercetătoare și dojenitoare, pe prichiciul pridvorului, în dreptul ușii, unde se spală dimineața învățătorul, iar după amiază, când ai isprăvit treburile casei, doamna Herdelea străjuiește o ulcică verzuie de lut. În o gradă, între doi meri tineri, e întinsă veșnic sfoara, pe care acum atârnă niște cămăși femeiești de stambă. În umbra a cămășilor, în isipul fierbinte, se scaldă câteva găini, păzite de un cocoș mic cu creasta însângerată. Drumul trece peste pârâul doamnei, lăsând în stânga casa lui Alexandru Pop Glanetașu. Ușa e închisă cu zăvorul, Acoperișul de paie parcă e un cap de balaur. Pereții spoiți de curând, de-abia se văd printre spărturile gardului. Pe urmă vine casa lui Macedon Cercetașu, pe urmă casa primarului Florea Tancu, pe urmă altele. Într-o curte mare, rumegă, culcate două vaci ungurești, iar o babă șade pe prispă ca o scoabă, Prăjindu-se la soare nemişcată, Parc-ar fi de lemn. Căldura picură mereu din cer, Îți sucă podul gurii, Te sugrumă, În dreapta și în stânga casele privesc fioase Din dosul gardurilor vii, Acoperindu-și fețele sub streșinile știrbite de ploi și de vite. Acum, un dulău lățos, Cu limba spânzurată, Se apropie în pas leneș fără țintă, din șanț, dintre buruienile cărunțite de colb, se repede un cățel murdar, cu coada în vânt. Lățosul nu-l ia în seamă, ca și când iar să se oprească. Numai când celălalt se încăpățânează să-l miroase, îi arată niște colți amenințători, urmărindu-și însă calea cu demnitatea cuvenită. Cățelul se opriște nedumerit, se uită puțin în urma dulăului, Apoi se întoarce în buruieni, unde se aude îndată un ronțăit căznit și flămând. De-abia la cârciuma lui Avrun începe să se simtă că satul trăiește. Pe prispă, doi țărani îngândurați oftează rar, cu o sticlă de rachiu la mijloc, din depărtare, pătrund până aici sunete de viori și chiuituri. Doi. Duminică, satul e la Horă și Hora e pe ulița din jos, la Todosia, văduva lui Maxim Oprea. Casa Vădanei este chiar peste drum de bisericuța veche, plăștită și dărăpânată. Văduvia-i sărăcie, Lucie. Femeia a dat din rău în rău. Ce agonisește un cap de bărbat într-o viață întreagă, o muiere nepricepută prăpădește într-un an de zile. Și mai puțin, când am împreunat Maxim mâinile pe piept, în o grade erau clăi de fân, în cele două grajduri nu mai încăpeau vitele, în șură și sub șopron n-aveau loc carele. Se vedea de departe belșugul. Acum o gradă goală bătătură, iar în grajduri ragea pustiu, o închipuire de vacă sterpă și veșnic flămândă. Hora e întoi. Locul geme de oameni, ci bătrâni de lângă șură țin umbră. Doar câteva pete albe de raze răzbesc printre frunze, gâdilând fețele aprinse de veselie. Zăduful atâță sângele lumii. Peste măgura cocorilor atârnă soarele îngălbenit de necaz, că mai are o postată bună până la asfințit. Cei trei lăutari cântă lângă șopron. Să-și rupar cușurile. Briceag, cu piciorul pe o buturugă, cu cotul stâng pe genunchi, obrazul culcat pe vioară, cu ochii închiși, își sfârie degetele pe strune și cântecul saltă aprig înfocat. Holbea, ichior, și-are un picior mai scurt, iar la vioară numai trei coarde, dar se contează cu aceeași patimă, cu care găvan, un țigan un râșin negru ca un harap apasă cu arcul pe strunele gordunii. Din când în când, Briceag se oprește să-și acordeze vioara. Holbea și Găvan atunci își îndoiesc meșteșugul ca să păstreze măsura. Apoi Briceag reîncepe mai aprins, strâmbându-se uneori la Holbea, alteori la Găvan, cu deosebire când schimbă melodia. Sub tropotele jucătorilor se hurducă pământul, zecile de perechi de leana, cu atâta pasiune că potcoavele flăcăilor scapă răscântei, poalele fetelor se holbocesc, iar colbul de pe jos se învâltoşește se așează în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire. Cu cât bricea ghiuțește cântecul, cu atât flăcăi se îndrâjesc, își înfloresc jocul. Trec fetele pe sub mână, le dau drumul să se învârtească singure, țopăind pe loc, ridicând tălpile. Își ciocnesc omotoscălcâiele, își plesnesc tureacii cismelor cu palmele nădușite. Glasurile se neacă în de praf ce îmbrățișează pe toți. Rare ori începe vreo unul mai poznaș câte o chiuitură. În tactul zvăpăiat al jocului, cu ochii dos, cu gâtul răgușit. Dar după trei-patru versuri, o sfârșește într-un iuit, asuprit, istovitor. Apoi, dansul urmează tăcut, din ce în ce, parcă mai să-l batec. Flăcăi și brațele mereu mai strâns pe după mijlocul fetelor. Sânii acestora tremură sub albe și se ating din când în când de pieptul flăcăilor, tulburându-le ochii și inima. Nu schimbă nicio vorbă, nici nu se privesc. Doar pe buze, fâlfâie zâmbete plăcute și fugare. Jocul ține de vreun ceas, fără întrerupere, și tinerii nu se mai satură. De două ori, briceag, cu cârcei în degete, a încercat să se oprească, și de fiecare dată flăcăii sau au la el, în disperați cu privire amenințătoare și rugătoare. Zi, țigane! Mai zicioară Toate perechile se îmbulzesc în jurul lăutarilor, se ciocnesc, se izbesc cu coatele goale. Câțiva băințandrii, îngăduiți de curând la horă, amețiți de-atâta în vârteală, se clatină de aici, colo, de-abia mai ținându-se în picioare, spre marea rușina fetelor cu care joacă vrotrei trei perechi s-au retras în șură, mai la larg, unde însă praful se urcă până în căpriori, des să-l tai cu cuțitul. La da câțiva pași de pâl cu jucătorilor stau fetele care au rămas nepoftite, privind cu jind și obtindu-și uneori cine știe ce și izbucnind în râsete silite. La urechi și în cosițe au și ele bucățele de vâzdoage pe strițe, și în mână câte un mai mărișor pe care să-l dăruiască flăcăului cutare să-l pună în pălărie. Printre fete se mai rătăcește și câte o nevastă tânără, cu năframa de mătase în cap, gata să intre în horă dacă s-ar întâmpla să-i vie chef bărbatului ei să joace. Mai la o parte, mamele și babele, grămadă, forfotez de necazuri și-și admire odraslele. Copiii neastă alergă printre femei și chiar prin horă. Fură florile fetelor și se bucură când victimele îi ocără sau se înfurie. câțiva mai îndrăciți se lasă pe vine, aproape de jucători, uitându-se cu mare băgare de seamă la poala fetelor, iar când poalele zboară mai tare, dezvelind picioarele goale mai sus de genunchi, se întreabă repede, Ai văzut?" Văzuta tu! Și eu! Și apoi urmează să pândească poalele, până ce vreo babă indignată ia la goană, ceea ce nu-i oprește ca peste câteva minute să reînceapă. Bărbații se țin mai pe departe, pe lângă casă, pe la poartă, grupuri, grupuri. Vorbind de treburile obștești, aruncând rareori câte o privire spre tineretul din prejurul lăutarilor. Primarul, cu albe, răsucite, tinerește, cu niște ochi albaștri mari și blajini, caută să-și păstreze demnitatea, apăsând vorbe și însoțindu-le cu gesturi energice în mijlocul unui pâlc de pătrâni fruntaș. Ștefan Hotnog, un chiabur cu burta umflată, ce și-o într-una, parcă care avea junghiuri. găsește fel de fel de clenciuri primarului, numai ca să arate celorlalți că el... De nimeni nu se sinchisește. Între dânsii, trifontătaru, mititel, cu părul și glasul subțire, se uită când la unul, când la altul, înfricoșat, parcă să nu se încaiere, fiindcă amândoi îi sunt rude, cam de departe nici vorbă. Pe alături, ca un câine la ușa bucătăriei, trage cu urechea Alexandru Glanetașu, Dornic să se amestece în vorbă, sfiindu-se totuși să se vâre între bogătași Pe prispă stăpânește Simeon Butunoiu, care acum vreo douăzeci de ani a fost învățător în sat. Iar azi mănâncă o pensie de cinci zloți pe lună și muncește la pământ mai abitir ca un flăcău. Împrejurul lui s-au adunat Macedon Cercetașul cu straja Cosma Ciocănaș, cu Simion Lungu cu Toader Burlacu cu Ștefan Ilina și cu alții, ascultând cu evlavie palavrele dascălului auzite și răsauzite. Din când în când Simion un butunoiu strănută atât de zgomotos că toate femeile se întorc spăimântate. Sau se pornește pe tusa lui obișnuită, cu care de multe ori scoală noaptea tot satul din somn. Macedon așteaptă vincios, până ce îi sprăvește dascălul cu tusa. Apoi ia din fereastră o sticlă cu rachiu, închină foarte ceremonios, trage o dușcă zdravănă și trece băutura bătrânului, care morg măiesc scurt. Să ne ție Dumnezeu pe toți! Și apoi gârliciu la gură. Sticla, pe urmă, umblă din mână în mână. Macedon e cam cherchelit și comandă militărește tuturor să bea. verți simioane! Vaităr Cosma! Vaiter, vaităr! A făcut oastea 12 ani, i-a fost dragă foc și când e beat și acum numai în comenzi nemțești se ceartă cu nevastă sa. Al minteri însă are o inimă de ceară și în 28 de ani nu și-a bătut muierea niciodată. Mai curând floarea s-a întâmplat să-l muștruluiască. Sticla ajunge la toader burla cu goală. Goală ai? râde Macedon încântat. Goală? Halt! Haptac! Unde ești, căprar de zi? Forverț!" Un copil de vreo zece ani sare drept în picioare pe prispă și strigă răzând. Hir, Nu râde la front, măgarule!" se răstește Macedon. N-a sticla și dă fuga la cantină la avrum!" Să-ți mai dea o porție pentru mine!" Înțeles căprar!" Căprarul însă refuză ordinul, răspunzând repede. A zis jupunul că nu-ți mai dă fără bani ba de macedoane, nici să nu mai trimiți, că-i degeaba. Macedon își saltă puțin mustața, încruntă din sprâncene privind asprul la copil, apoi se așează pe prispă clătinând din cap și oftând. eh hei, unde-i vremea când eram eu straja meșter? Atunci să fi pofti jupunul să nu dea, că-i arătam eu supunere." Mai bolborosește ceva, pe urmă încedează și se uită ursuz la nevastă sa, care are bani, dar nu-i dă și care tăi făsuiește cu alte femei, fără să se sinchisească de comenzile lui. Tocmai atunci se târăște pe poartă, printre picioarele oamenilor, Savista, o luaga satului. E vară cu fata cea mai frumoasă din pripas, cu Florica, și ceva neam cu nevasta lui Trifon Tătaru. Are picioarele încălcite din naștere, iar brațele lungi și osoase, ca niște cânge anume, spre aștârâ, schilozenia, și o gură enormă, cu buzele alburii, de care se întind gingile îmbăiate, cu colți din dinți galbeni, rari și lungi. Trifon Tătaru o ține pe lângă casă ca să-i vadă de copii. Când e vremea bună, apoi să a vista așa de în poartă. Se ciorovoiește cu toți copiii din sat și primește pomana trecătorilor miloși. Vine cu gălăgie mare. Gâgăie ceva cu glasul ei, aspru, speriat. Nu bagă în seamă nimeni. Doar Trifon. Face un semn de veste care se apropie repede, supărată. Dar acasă nu puteai sta, moi femeie, zău. Parcă te mănâncă tălpile. Lași tu o grada pustie, pe vremea asta, și nici barem slugile nu-s la mână. Ce vrei? Ai? Spune ce vrei, Savisto." O luagă a făcuse două ceasuri din ulița cea mare, unde stătea Trifon, până aici. Începe să bâlbe foarte grăbită și cu importanță, însoțindu-și sforțările cu niște gesturi desperate și nepricepute. Ce face?" zice măria lui Trifon, care se silește să ghicească ce spune. S-a bătut Vasile Baciu cu Avrun? Cu Florea Căruntu? Ei și apoi? Ce-ți poate să ție femeia lui Dumnezeu? Și pentru asta ai venit tu? Atâta cale? Vai de mine! Că ești mai rea decât copiii cei fără minte! Uite ce ți-ai făcut poalele! Și numai asta am primenit!" Of, bată-te! S-a vistă urlă ceva ce vrea să însemne că ei nu-i pasă de poale și pe urmă se pornește brusc pe un râs prostesc de bucurie. Cum ai zis? Cine-i beat? Vasile Baciu. Parcă aia s-a îmbătat întâi. Maria o lasă rușinată și se întoarce între femei. O luaga, se târe în mijlocul fetelor. Se frământă să-și facă loc și privește apoi cu mare plăcere la horă. Are 25 de ani și tremură de fericire când aude lăutarii ori, când vede vreo petrecere. 3. Savista n-are parte să se desfete multă vreme. Până să se așeze bine, până să se certe cu fetele pentru un loc mai bun, jocul încetează. Briceag, a suda și istovit în cheie învârtita cu o apăsare zdravănă de arcuș, încât își plesnește o strună la vioară. Ion, feciorul glanetașului, ținând de brâu pe lui Vasile Baciu, se repede la lăutar rugându-i. – Mai zi, măi, priceat! Nu mai un pic auzi? Un picuț de tot țigane! Alți flăcăi strigă boruncitori. – Trage, țigane, ce te tocotești! De ce te plătim cioara dracului? Briceag aruncă o privire disprețuitoare spre cei ce-l ocărăsc. Iar lui Ion îi răspunde convingător, arătându-i vioara. Nu mai pot, Ionică. Zău nu mai pot. Crede-mă, mi-au amorțit degetele. Pe urmă și struna mi s-a rupt. Un pic, omule, nu înțelegi? Stăruie flăcăul. Țiganul însă se înfurie brusc. Întoarce spatele, trântește vioara în brațele lui Holbea și începe să blesteme cătrănit. Firare ale dracului toate cetările din lume. Plesnia acolo unde o fi cine m-a învățat să țin arcușul. Că eu-i spus cu frumosul că nu pot și el mă moară să mai zic. Dar ar Dumnezeu să trăsnească toate jocurile cu pe cine le-a născocit. Ion ascultă câteva clipe mirat cum înjură Briceag. Apoi, deodată se încinge ca focul și izbucnește răgușit. Ho, cioară! Fii țar neamu de Ho! Și închide pliscul că te pocnezi de măselele, tocmai în curtea bisericii. Briceag a mai pățit-o cu Ion. Tace, numai după ce flăcăul se îndepărtează bodogănind. Începe iar să se necăjească cu ceilalți slăutari pe țigănește. Flăcăi îmbrățișează fetele, mulțumindu-le pentru joc. Fetele se zbat în brațele lor și șoptesc cu sfială și cu plăcere. Mulțumim! Ion strânge la pie pe Ana, cu mai multă gingășie, dar mai prelung. Dăm drumul, Ionică! murmură fata ușor, cu mulțumire în glas. Să vii, anunță! știți tu unde?" zice Ion Domol. Ana nu răspunde, privirea ei însă lucește de bucurie. Se zmucește să sară din îmbrățișare, șoptind într-una moale. Tăm drumul, Ionică! Zău, tăm drumul!" Flăcoul o trage mai aproape, cu un zâmbet aprins, o apucă cu o mână de țățe și îi le strânge ca pe două mere, încât Ana să se de durere. Să nu cumva să nu vii, repetă Ion, înfingând în ochii ei o privire poruncitoare și lacomă. Ana fuge glonț la fete, îmbujurată și scuturându-și poalele de praf. Apoi, potolindu-și sufletul, spune Margarete lui Cosma Ciocănaș, o fire ursuză, voinică, cu picioarele cât donițele, cu brațele bărbătești și cu o față osoasă roșcată, și Ionică, mereu, zău așa, dar încurcându-se, schimbă repede vorba. Fai de mine ce căldură! Toată m-am făcut o apăraie. Margareta nu jucase și era necas pe fetele care au avut noroc. Nu răspunde nimica anei, ci urmă să privească cu spre ceata flăcăilor care închinau curachiu sau au prindeau țigări. Părea îngrijorată rău să nu se întâmple să o poftească la joc cineva și ea să nu bage de seamă. Ion urmări din ochii pe Ana câteva clipe. Avea ceva straniu în privire, parcă nedumerire și un vicleșug neprefăcut. Tot atunci zări mai lături și pe Florica. Fata vădanei lui Oprea, cu care se ținuse până acumă, puțin posomorâtă, dar mai frumoasă ca oricând. Flăcăul, clipi aspru, ca și când ar fi vrut să-și alunge un gând din creier și strigă la un băiețel. Adusești bre! Adus, ba, de Ionică!" făcut copilul cu importanță. Am dat-o Leliza nobiei, soție!" Și în vreme ce Ion se duse spre grupul unde era mama sa, băiețelul urmă. L-a făcut tare, jupânul bade. Și-a pus zece bucățele de zahăr, de zice că e mai bun ca mierea. Zenobia, cu sticla de rachiu în mână, se plângea tot dosiei, vădanei, de una furisi de junghi, care o tăia prin șale de câteva zile și nu-i mai trecea. Ea dă sticla cea mamă, zise Ion scurt și înghiți o o dușcă zdravănă. Dar dumnea ta beoleacă, Lasă-mă pe mine în plata lui Dumnezeu, că doar nu sunt sărcinată." Răspunse Zenobia, luând totuși sticla și trăgând o gură. Aoleu, da, știu că-i bun. Vezi numai, dragul mami, să nu bei mult, să stise -ți la cap. Și cine știe ce poți, nu ți-o veni să faci. Omul abeție să-l ferească Dumnezeu." Ion îi luă sticla și întoarse spatele fără să-i mai asculte sfaturile. Copilul rămăsese pironit locului, cu ochii pofticioși la rachiu. Când se îndepărtă flăcău, a cu supărare, dar îi trecu repede și șterpelind într-o clipire un ghivecel de flori, din mâna margaretei o zbuchi ca săgeata, urma de blestemele aprige ale fetei care aștepta mereu să Cineva la joc. 4. Ion trece încet pârleazul de lângă graști, întorcând capul spre Ana, care nu-l scăpa deloc din ochi, și care, peste câteva clipe, îl urmă cu pași grăbiți, o roșă ca focul de rușine, închipuindu-și că toată lumea o pândește. În dosul șurii era o livadă mărișoară, presărată cu pom, tăiată în două de o cărare ce cobora, până la la popii și se opra chiar în spatele cârciumii lui Avrum. Fânul cosi de curând, adunat în câteva clăițe proptite cu pari, umplea văzduhul cu un miros îmbătător. Ion merse pe cărare, doi-trei pași, apoi cotii în stânga și se așeză sub un nuc bătrân și scorburos, pe o rădăcină încovoiată ca un jilț. Fata... Susi tremurând de emoție, dar cu o strălucire bucuroasă în ochi. Aici erai? Murmură Ana așezându-se repede, fără să se uite la dânsul. Că parcă e mai bine aici, făcu flăcăul încet. Apoi, îndată ridică sticla. Să trăim, Anuțu! Să trăiești, Oane! Răspunse ea privind neliniștită spre cărare pe unde treceau mereu oameni, care la cârciumă, care înapoi. Bea și tu, Anunțo, că pentru tine l-am luat și l-am făcut dulce ca gura ta. Despre mine poate să se achiul, zise fata mai potolită. Mi-e silă și când îi simt mirosul, că taica nu mai lasă să treacă nici o ziulică fără băutură și fără beție. Nu știu, zău, ce s-o mai alege de noi. Apoi, Așa avea omul la supărare, zise Ion, adăugând pe urmă cu alt glas. Bea, Anuțo, mi-a cășuna și mie așa odată. Ana își înmuie buzele în rachiu, se strâmbă și dă dure pe de sticla înapoi, tușind și râzând. A vai de mine! Nu pot! Parcă e o travă! Bai bun! zise Ion, ducând iarăși sticla la gură. Tăcura unde i un răstimp, fără să se privească. Apoi flăcăul își cu brațul, pe după mijlocul ei și oftă. Ei, Anuțo, mult alea nu e în inima mea." Fața Anei, lunguiață, arsă de soare cu o întipărire de suferințe, se posomoră. Ce îndur eu să ferească Dumnezeu pe toată lumea?" gemut însa. Acutata și-a pus în gânsă mămărite cu Georgia Tomi și o ține morțiș cu George. Și, Doamne, greu îți mai vine să taci și să înghiți când nu ți-e drag omul. Ion se uita lung la buzele ei subțiri, care se mișcau ușor, dezvelindu-i dinții cu strungulițe, albi ca laptele și gingiile trandafiride deasupra. Știa dânsul. Că Vasile Baciu e într-o ureche și că tu apucă hâis, apoi hăi să o ține. Să știe de bine că dă cu carul prin toate șanțurile. Dar tocmai aceasta l-întărăta și pe el. Nu-i fusese dragă Ana și nici acum nu-și dădea seama bine dacă e dragă. Iubise pe Florica și de câte ori o vedea sau își amintea de ea, simțea că tot o mai iubește. Purta în suflet râsul ei cald, buzele ei pline și umede, obrajii ei frage ca piersica, ochii ei albaștri precum cerul de primăvară. Dar Florica era mai săracă decât însul, iar Ana avea locuri și case și vite multe. Ei asculta glasul plângător și îl cuprindea mila. În același timp însă se gândea la Florica. Apoi deodată trăsării. O strânse la piept și, fără să rostească vreo vorbă, o sărută lung pe buze. Fata, cuprinse cu brațele, gâtul lui Ion, moleșită și aprinsă, și inima îi bătea atât de năvalnic încât el o auzea. Noroc, noroc, Ioane, strigă atunci un glas aspru pe cărare. Flăcăul ridică ochii furios și văzu pe Ilie Onu, care... Întorcându-se de la cârciumă, cu o sticlă de rachiu, râdea gros și bat jocoritor. du te în Doamne, iartă-mă!" Să să Ion încurcat. Ilie Onu ajunse la șură și se făcu nevăzut. Era frate de cruce cu George al Tomii și unde putea să-i facă rău lui Ion, îi făcea, fiindcă odată, la ununtă, îl umpluse de sânge ca să-l îmblânzească.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 Aducea rachiu pentru George, care se silea din răsputeri să învețe pe Briceag un cântec nou, ce l-auzise de la lăutarii din Bistrița, la un chef al doctorului Filipoiu, la berăria cea mare din Armadia. Briceag, cu ochii țintă la buzele flăcăului care șuiera melodia, țărâia nesigur cu arcușul pe strune. Holbea, credincios, încerca și el să se condeze. George se umfla închida puțin ochii și fluiera din ce în ce mai apric, căci împrejurul lor se adunase un pâlc de flăcăi care îl priveau cu admirație. Ei, cu ai înțeles?" zise George, oprindu-se în mijlocul cântecului. Las că l-am prins," ei Briceag, pornind să tragă cu mai multă siguranță. Am sosit George," strigă Ilie, întinzând sticla. Iute-te-ai întors, vorbi celălalt bând și trecând îndată rachiul lui Ion, ca el să poată reîncepe dăscălirea lăutarilor. No, nu ne dai un păhărălvere? se linguși holbea, zgândărindu-l cu arcușul. Să vă dau ciurilor, firea țai naibii, râse George, foarte mulțumit că să vază toți cum cinstește el pe țigani. Beți-o toată, zise apoi către găvan, când vreau să-i înapoieze sticla, dar atunci sări Ilie ca un cocoș. Ia, stați bre, să mai bem și noi, căcioarele astea o să plesnească de-atâta holircă." Urma o ciorovăială nesfârșită între Ilie și țiganii, care nu mai voiau să renunțe la băutură. Și era cât pe ci să se încingă și o bătaie deoarece Ilie, aprinzându-se, se repezea mereu cu piciorul să spargă gorduna. 5. Deodată toată lumea se întoarse spre uliță. Toți bărbații scoase răpălările, iar cei de pe prispă se sculară în picioare. Venea preotul Belciug, împreună cu doamna Maria Herdela, nevasta învățătorului, cu domnișoara Laura și cu Titu. Primarul și fruntașii satului Ieșirea în poartă, într-un întâmpinare a domnilor. Petreceți, petreceți! zise preotul cu un zâmbet binevoitor. Apoi ce să facem, domnule părinte? răspunse primarul cu pălăria în mână. Dumnezeu de aceea a lăsat sărbătorile. Să se mai veselească și prostimea. Negreșit, negreșit, murmură belciug, întinzându-și zâmbetul. Da, de ce nu pofti și dumneavoastră? Să vedeți petrecerea noastră, reluă floarea tancu cu un glas foarte blajin, punându-și pălăria în cap. Țăranii, de asemenea, se acoperiră unul câte unul, în vreme ce preotul șopti câteva cuvinte doamnei Herdela, care îi răspunse răspicat, dându-și capul pe spate cu mândrie: Da, putem privi puțin și noi. Mie chiar îmi plac petrecerile poporului. Maria Herdela, era fată de țăran, de pe la Monor, dar fiindcă umblase totdeauna în nemțești și mai ales că s-a măritat cu un învățător, se simțea mult deasupra nurodului și avea o milă cam disprețuitoare pentru tot ce e țărănesc. Poftim mai aproape, făcu atunci primarul bucuros, dând la o parte pe țăranii care se îmbulțeau. Ia faceți loc, măi oameni! Dați-vă la o parte! câți vă fruntași, dat ajutor primarului strigând, La o parte, la o parte! Belciug intră binișor în ogradă și se opre aproape de poartă. Babele, cu cernice, se repeziră numai decât să-i sărute mâna. Lăsați, lăsați, murmura preotul, întinzând însă dosul palmei spre sărutare, cu o mulțumire ce îi înfiora fața tăbăcită de slăbiciune, flăcăi. Obosiți și cu gândul la joc, rămăseseră tot în prejurul lăutarilor. Numai George, totdeauna asilitor să-și arate istițimea, se vără printre bătrâni, îmbulzindu-se ca să ajungă cât mai aproape de popa și familia învățătorului. Ilie se ținea și aici, după dânsul, ca un cățel. Titu Herdelea, un tânăr de vreo 23 de ani, în haine cu și sărăcuțe, cu o cravată albastră azurie la gulerul înalt și țeapă, raz de mustăți și lung cât un par. Cum văzu pe George, îi întinse prietenește mâna, îmbrăcată în mănuși de alță cenușii. Nu rog, George, nu mai jucați, tocmai ne abăturăm și noi să vedem. Cum nu, domnișorule, numai să se hodinească o țără țiganii, că au zis atâta de a și sufletul din trânsii spuse flăcăul cu glas îndulcit. Apoi, apropiindu-se mai bine, adăugă Dar, dumneata, nu vrei să joci cu noi, domnișorule?" Titul și se uită la Laura, care zâmbi încurcată. Eu? Nu." Nu, George, altădată, acum nu se poate." Dar flăcăul stărui. Îți dau eu o fată, domnișorule, de să te lingi pe buze, ușoară capana." Ce frumoasă, ca o domnișoară, dar trebuie să joace și domnișoara Laura." Sora lui Titu s-a făcut deodată serioasă și s-a înfricoșată de brațul mamei sale murmurând. „Oh, auzi ce idee, mă mir că nu vi. perevotul vorbea cu primarul și cu ceilalți țărani despre mersul vremii, toți fiind înțeleși că ar fi bine să mai dea Dumnezeu o gură de ploaie să se mai moaie pământul, că ce altfel rămâne porumbul nesăpat de-al doilea. George însă se ținea scai de Titu și de Laura, spre marea indignare a doamnei Herdelea, care n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului ca fata ei să se amestece printre țărani, ca să schimbe vorba, fiindcă se mai strângeau și alți oameni să asculte stăruințele flăcăului, zâmbind puțin bat jocoritor se uită deodată în prejur, ca și când și-ar fi adus aminte ceva, și apoi întrebă: Oare Ion unde -i? George, deși știa că dintre toți feciorii satului, domnișorul numai cu Ion e mai prieten, se simțea aproape jignit auzind acum întrebarea. De aceea, răspunse cam în silă: Pe aici trebuie să fie și dânsul. Dar Ilie unu, de la spate, se amestecă iute în vorbă. băi în grătină, sub nu cu Ana. Unde?" Făcu George, întorcându-se brusc la el, parcă i-ar fi tras o palmă. Acolo, unde zic?" Încheie Ilie scurt, rânjind mulțumit. George puse nasul în pământ și tăcu. Nimeni nu mai deschise gura și Titu, bucuros că a scăpat ușor de invitația la dans, se apropie de Belciuc, care începuse să povestească oamenilor cum i-au scos lui doctorii cei mari în Rinichi, în spitalul din Cluj. Vorbele lui Ilie loviră pe George drept în suflet. Ana lui Vasile Baciu îi era făgăduită lui de nevastă. Era fată cu stare. El, fecior de botocan, se potriveau. lor erau înțeleși mai de mult. Iar Ana îi plăcea. Nu zicea că cine știe ce frumoasă, dar nici el nu pica. Era greoi, spătos și umeros ca un taur. Umbla legănat și cu genunchii înmuiați. Fierbea. Se gândea mereu să-și croiască drum până în grădină, s-o cum șade ochi în ochi cu Ion. Dar mereu își lua seama, zicându-și că poate mai mult ar strica decât ar folosi. Dacă cumva... Nu s-a și o bătaie, căci o arță gos ca un vies pe nemâncat. De va ști fata că el știe, mai e rău se va înrăi, mai bine să-i lase în pace. O lingură de istețime face uneori mai mult decât un car cu putere. Dar Ion, ce vrea Ion? De ce caută să-i învârtească el capul fetei? Își aruncă ochii fără să vrea spre Florica. Vădanei lui Maxim stătea tot așa deplăștită ca și dânsul. Se vede că și ea știa și o băteau aceleași gânduri. Asta îi mai potoli supărarea. Când nu ești singur, suferința se ușurează. Oftă odată din baierile inimii și-și trasă bălăria pe ochi zicându-și De -am, am să joc numai cu Florica, cel puțin... Să plesnească fierea și întrânsul. 6. Lăutarii își potriveau zgomotos instrumentele pentru a da de știre tuturor și mai ales celor răzlețiți prin grădină, care începe jocul. Flăcăii băteau nerăbdători din călcâi, scoteau câte un chio de veselie și-și aruncau privirile din ce în ce mai des printre fetele care așteptau cu inima strânsă să fie poftite în horă. În clipele acelea, sosit de pe uliță Vasile Baciu, lălăind un cântec de beție, cu pălăria într-o ureche, cu ochii înroșiți și tulburați de băutură. Se clătinau ușor în mers și dădea într-una din mâini parcă s-ar sfădi cu un dușman închipuit. Când zări grupul, cu domnii în mijloc, se opri puțin, începându se gânditor. Apoi, se duse glunț la preotul Belciug și zise, Eu, domnule părinte, spun drept, Îs mare păcătos, mare, și bețiv, și stricat, Cum nu se mai pomenește în șapte sate, zău cruce? Așa-s eu, ce mai calea valea? Beau, și beau, și beau de usc nu alta, ce drept? Nu-i păcat așa-i, domnule părinte, că de supărare beau, dacă beau așa-i, și beau pentru că beau dintr al meu. Preotul își curmase povestirea și luase o înfățișare gravă, privind foarte aspru pe Vasile Baciu. Țăranul însă avea acum un zâmbet bun pe buze și vorbea a plecat ca la spovedanie, parcă... Nici n-ar fi vrut să știe de nimeni în lume. S-a rău, domnule părinte. Crede-mă. Poate că nu mă crezi. De aceea beau? Și iar beau, și iar. Uite așa. Ai să zici dumneata. Da, de ce mă be? Apoi, cum să nu fiu domnule părinte? Că am și eu o fată. Și nu-mi place deloc fata pe care o am. Nu-mi place, auzi? că nu vrea să mă ascult, și tare mă doare inima, și tare supărat, că nu vrea să se uite în gura mea. Am dreptate, ori n-am, spune duneta Belciug nu suferea mirosul de rachiu, căci era bolnavicios, iar Vasile mereu îi duhnea în nas și răgăia. Purtarea țăranului îl indigna însă, mai ales pentru că îi știrbea demnitatea în fața poporului, Doamna Herdelea asculta foarte serioasă cu capul sus, cu buzele strânse pungă și privirea mânioasă la oamenii care se îmbulzeau prejurul lor, curioși, râzând pe înfundate de baciu. Lui Titu din potrivă îi plăceau îngâimările bețivului și nu știa cum să-l fără să bage popa de seamă. Belciug își înghiți mânia. Și căută să-l potolească cu o dojană blândă. Rău faci, Vasile, că nu te sfiește măcar de tineretul care te vede mereu pe două cărări. Omul de treabă nu se ține toată ziulica numai să îmbogățească pe jidovi și să-și otrăvească trupul cu hâlbăriile lor drăcești. Așa, Vasile, baciu luă deodată o înfățișare solemnă, se dădu doi pași înapoi și răspunse cu o mustrare caragioasă în glas. Vai de mine, domnule părinte, dar cui am făcut vreun rău? Băutam banii cuiva, ori averea cuiva, că beau, beau, da beau din munca și din sudoarea mea. Atunci de ce să mă înăpăstuiești? Ce ți-am greșit eu dumitale? Spune drept." Primarul găsi cu cale să se amestece, îl luă de braț și vru să-l dea la o parte, mulcomindu-l. Bine, bine, măi Vasile, așa-i cum zici, dar lasă pe dumnealor în pace, că dumnealor au venit să vadă jocul, nu s-audă prostiile tale. Apoi, întorcându-se spre flăcăi, strigă poruncitor, dar voi ce faceți, măi feciori, jucați ori nu jucați? Atunci însă Vasile Baciu, zări pe George, care stătea posomorât, ca un copac cu măduva uscată, și-ndată l-a de mână și îl tărâ în fața preotului. Uite-l, domnule părinte, îl vezi? ăsta e ginerele meu, care mi-i drag. Cu dânsul ai să-mi cunun dumneata fata, măcar de-a ști care să crape inima din trânsa. Bine, bade, Vasile, lasă că făcut George rușinat, râzând sili. Omul se încăpățâna din ce în ce și început să strige. Nu vreau să te las. Ai înțeles? Mie-mi trebuie ginere cum se cade în ufleandură. Eu îți dau fata, iar tu să ai biciu, să-i scos din cap gărgăunii. Eu nu vreau să știu de-alte caliști țanțoși, care umblă să-i capul. Eu nu vreau și nu vreau. Și dacă nu vreau, îi pun gâtul pe tăietor și numai una ai trag cu barda. Măcar să știu că mă duc pe urmă la spânzurătoare. așa e măi, George! Așa, așa, murmură flăcăul vrând să-l stâmpere. Vasile se uită împrejur triumfător și scuipă ascuțit tocmai între picioarele primarului. Apoi, ca și când și-ar fi adus aminte de ceva, porni spre grupul fetelor. Trăgând pe George după dânsul și strigând în gura mare. Anuțo! Anuțo! Unde ești tu, fata, tati? George roșii, parcă l-ar fi băgat într-un cuptor aprins. O furie amestecată cu rușine îi cuprinse sufletul și deodată îi zise încet să nu-l audă și alți oameni. Las-o pe Anuța, că cu Iona glanetașului în grădină, sub nuc. Baciu, tresării înțepat, scoase un țipă scurt și se îndreptă cu pași mari spre colțul șurii, unde tocmai se ivea Ana, tremurând de spaimă căci îi auzise glasul. Țăranul o văzu. Se opri în mijlocul ogrăzii, unde ajunsese, își rășchiră picioarele, își trânti mâinile în șolduri și își împinse burta în afară, privind săgetător pe Ana. Stătu așa câteva clipe, apoi izbucni: Bine, anunțo, Așa n-a fost vorba! Și se spre ea, cu pumnul ridicat gata să o izbească. O femeie țipă disperată: Vauleu, săriți cu o moară! Până să ajungă însă la fată, Vasile zări pe Ion, sosind tot de dupășură. Și numai decât uită pe Ana și se întoarse amenințător spre Flăcău. Văzându-l cum vine drept la el, Ion a avut o trăsărire ușoară, dar își urmă calea, liniștit, ca și când n-ar înțelege nimic, cu o privire nepăsătoare către Baciu. Ce ți-am spus eu, ține gol la neai!" urlă, apropiindu-se mereu. Vasile Baciu, pe care... Liniștea lui Ion îl întărâta mai rău. Flăcărui primi o cara ca o lovitură de cuțit. O scăpărare furioasă îi țâșni din ochii negri, lucitori, ca două mărgele vii. Răspuse cu o voce puțin tremurată, dar și bat jocoritoare: ce s eu, sluga dumitale, să-mi poruncești? Am să-ți porunceste lharule, și dacă nu asculți de vorbă, am să te umplu de sânge. Urlă țăranul aprins de mânie, până în măduva oaselor, aruncându-se la el. Acum Ion se opri, încleștă pumnii și strigă înăpușit, parcă ar fi căutat să se stăpânească. Să nu dai, bade, Vasile, că... Să nu dai! Să nu dai! Câțiva băieți și flăcăi se zvârliră pe Vasile, ostoindul l Ion stătea neclintit, ca un lemn, doar inima îi bătea coastele ca un ciocan înfierbântat. Dintr-un tâi, se gândise să-l lasă în plata domnului, că-i beat. Și e tatăl anunței, dar de când l-a suduit și s-a apropiat să-l lovească, și-a pierdut cumpătul. Îi clocotea tot sângele și parcă aștepta în adins să-l atingă barem cu un deget, Vasile, ca să-l poată apoi sfârte ca în bucățele. Mai ales că la spatele lui văzuse pe George, care privea disprețuitor și mulțumit. Baciu se zvârcolea în brațele oamenilor, urlând încetat, Lăsați-mă! Lăsați-mă să-i scot blohotăile! Trebuie să-i beau sângele! Almi interplăsnesc! Lăsați-mă!!" Țăranii însă îl duseră aproape pe sus până la poartă, în vreme ce el nu mai contenea și se smucea din răsputeri. Ce are hoțul cu fata mea? Ce are? U! Lasă-mă Fi! Ion schimba fețe-fețe. Genunchii tremurau, iar în cerul gurii simțeau o uscăciune, parcă i s-ar fi aprins sufletul. Fie ce vorbă, îl împungea drept în inimă, cu deosebire fiindcă le auzea tot satul. Mereu îi fulgera să se repezească și cu un pum zdravă să îi năbușe în cările. Deodată, cu gândul acesta însă, îi răsărea în minte și anuța, oprindu-l pe loc. Se uită după ea, dar în fata o ștersese acasă plângând. Femeile și fetele se împrăștia să în cotro, ca un câr de galice speriate de uliu. Și priveau din uliță și de prin ogrăzile vecine, așteptând în fiece minut să înceapă bătaia. Profitând de încăierare, preotul plecă, spunând scandalizat doamnei Herdela. Asemenea, destrăbălați, să dați pe mâna jandarmilor să le moaie ciolanele. Numai așa s-ar face oameni de omenie. Păcat că Ion nu l-a scuturat puțin. Ar fi meritat-o. Învățătoarea Clătină din cap, în culmea indignării, își ridică ușor ochia să nu măture praful uliței și pornii repede împreună cu Belciuc și cu Laura. Titu rămase mai în urmă. Îi părea rău că nu poate vedea cum se-i cearta și, mergând, întorcea mereu capul. Hora se sparse. Țiganii se rătrăseseră spoimântanți în șură. Găvan își rezemase gorduna într-un colț, hotărât să o apere cu orice preț, să nu-i o spargă bătăușii. Flăcăii se adunară prejurul lui Ion, ațățându-l. Ce te-ai lăsat, Ionică? Să te ocărască Trebuia să-i tragi măcar două scatoalce, să te pomenească." Alții, câțiva, prieteni de lui George, stăteau mai departe, rânjind. Mai târziu ar veni între ei și George, urma de Ilie Ionu, care nu l slăbea, ca o umbră credincioasă. Uite cum se strică toată veselia din pricina!" zise George, supăra puțin, cu o privire spre feciorul glanetașului. Ion însă nu vedea, nu auzea, rușinea îl țintuise locului. Se uita mereu după gramada de oameni, între care se zbătea Vasile Baciu, mereu muncit de pornirea de-al George, mai schimbă câteva cuvinte cu tovară și lui, apoi strigă lăutarului cu un glas mândru. Hai, țigane, la avrum Ce mai stăm aici, la pomană?" Glasul acesta zbârnăi ca o trâmbiță în urechile lui Ion. Din doi pași, fu lângă Briceag și porunci scurt. Hai!" Țiganul stătea încurcat, uitându-se când la unul, când la altul, neștiind pe care să-l asculte. Apoi stai, Ioane, făcu George tot trufar, că eu l-am arvunit. Ion, parcă nici nu l-ar fi auzit, repetă mai aspru. Hai! În ochii lui ardea atât amânie că briceac strânse din umeri spre George, puse vioara la obraz și începu dată un cântec de veselie. lui Ion porniră să chiuie și să pocnească din degete, în semn de izbândă, apoi să tropăie de răsuna bătătura. Ion o lă înainte spre poartă, iar ceilalți după el, fluierând și chiuind. Lăutarii îi urmară cântând. Găvan, cu gorduna agățată de umăr, sufla greu, ca un gânsac îndopat în uliță. Ceata poposi o clipă, tropăind furtunos pe loc spre marea admirație a fetelor care se uitau din porțile ogrăzilor. Pe urmă, porniră cu toții în stânga, chiuind în tactul cântecului, întovărășiți de o droaie de copii. George rămase cu ai lui, lângă șură, furios, dar neîndrăznind să se împotrivească. Îi era necaz, mai cu seamă că el dăduse arvuna țiganilor, și tot el avea să le plătească restul până la patru zloți. Adevărat că banii îi stringea de la flăcăi câte douăzeci de creițari de căciulă, dar până să-i adune trebuia să se sfădească mai cu toți și să-și bată capul, căci Briceag nu mai vrea să aștepte de când a pățit odată de a rămas neplătit. Însă cinarea acestuia îi plăcea, nici vorbă fiindcă îi se părea că îl înalță deasupra tuturor. Acum însă, văzând că flăcăii țin totuși partea lui Ion, se simți umilit, mai ales că aceasta venând după ce aflase că Ion umbla serios după Ana. Se uitase cu jind cum au plecat toți, cu lăutarii, și a o clipă gândul să se amestece și el printre ei și să se arate că... Nu-i supărat, dar își dăduse seama că s-ar coborât prea mult în ochii tovarășilor lui. Drept răzbunare și mângâiere, după ce ceilalți, cotiră spre gulița cea mare, zise zâmbind, Eu nu mai dau țiganului niciun creițar, să-i dai Ion, că glanetașul are destui." Flăcăi însă nu pură bat jocora lui, erau plouați, că au rămas bătuți și fără lăbutari. Ilie Onu rupse tăcerea. Noi ce mai păzim aici? S-a însărat. Toată lumea a plecat. Hai și noi la cârciumă. Nu mai zise nimeni nimic. Se cărămbăni încet prin grădină, spre la popii. Să ajungă cel puțin mai curând la avrum. Todosia, în pragul tinzii, Așteptă până ce rămasă o grada goală și apoi se închină murmurând. Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu i-ai încăierat, că mai dădeam și de poznă cu jandarmii. Lângă prispă, aproape de poartă, s-a vist și ședea ghemuită, speriată moartă de urletele oamenilor, ferindu-se să nu fie călcată în picioare. Todosia nici n zări până când, mersese să închide poarta. Dar tu n-ai plecat, Savisto? Bine că nu te-au strivit. Acu' du-te și tu, draga Leli, du-te, că e o postată bună până acasă și uite, acu' și ca se noptează. Savista nici nu mai sufla de groază. Își suflecă poalele, își prin în brâu zadiile și se târâ cât putu mai repede până în uliță și apoi o apucă mai încetişor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 apărate cu rețea de sârmă, sticle cu băuturi colorate, borcanele cu bomboane pestrițe și diferite mărfuri căutate de țărani. Odaia din față era mai mare, podită și înzestrată numai cu câteva mese lungi și de două ori atâtea bănci de brad pe care slujnica le freca cu nisip și le spăla în fiecare vineri, de se făceau albe ca varul pentru duminicile când sătenii veneau să-și înnecene cazurile în băutură. Avrum, împreună cu fiul său, Aizic, se învârteau îngrijorați printre șirurile de sticle și în jurul unui butoi uriaș de rachiu. Din când în când, Aizic se cobora cu lumânarea aprinsă în pivnița de sub cușcă, unde se odihneau alte butoaie și damingene cu rachiu. Și... Chiar cu vin și cu bere pentru fețele spălate, care, dacă aveau poftă să petreacă, se retrăgeau în fund în odaia cârciumarului, spre a fi mai feriți de ochii norodului. Îndată ce s-a stricat hora, oamenii au început să se îndrepte mai singuratici spre Avrum. Când sosi George cu prietenii lui, mea de oameni care dezbătau întâmplarea de la joc, unii, Luând partea lui Baciu, alții, lui Ion, flăcăi intrare de-a dreptul în crâșmă. Mesele și băncile erau oprite în adins pentru dânșii, ca să poată petrece mai în Se așeza rătăcuți, se simțeau înfrânzi. Avrum ieși repede din cușcă, cu două sticle de rachiu pe care le puse pe masă în fața lui George, întrebând, Cine plătește? Lasă că plătim noi jupâne!" Răspunse Ilie Onu, întinzând mâna după sticlă. Dacă-i vorba să scot bani de la tine, apă slabă, nădejde!" zise cârciumarul, uitându-se pe rând la toți, ca și când ar fi vrut să le citească pe față ce au în pungă. Pe obrazul tău nu dau eu nicio dușcă de apă chioară." Ei, cine plătește? Vreau să știu. Ori iau rachiu și îl torn înapoi în butoi." George!" scormonit din buzunarul lei barului o pungă soioasă și numărău gologanii cuveniți fără să deschidă gura. Avrum îi strânse cu băgare de seamă și plecă spre cușcă, zornăindu-i impun. El Ilie însă nu se putu răbda să nu-i strice mândru, parcă el ar fi cheltuit. Ai văzut jupâne? Altădată apoi să nu mai cârtești. Un flăcău, aprins brusc de mirosul băuturii, cu pumnul masă și început să chiuie de iau geamurile. Ceilalți se dezmorțiră, ca și când le-ar fi turnat în suflet o undă de bucurie. În câteva clipe, toată cârcima se încinse de strigătele lor năstrușnice. Când chiuiau mai cu foc, se auziră din uliță alte urlete de veselie, mai furtunoase și mai sălbatice. Un răstimp, cele două grupuri păreau că s-au luat la întrecere care să se năpușe. Ci de afară însă, cu cât se apropiau, cu atât vuiau mai cuprinzător. Iar când năpădiră în crâșmă, amuțiră de tot pe oamenii lui George. De altfel, în curând, conteniră și nou sosiții împreună cu lăutarii, ostenis de sforțări, chiotele, Prefăcându-se într-un zgomot asurzitor de chemări răgușite, de porunci mânioase, de țipe de nerăbdătoare din care, numai uneori, se înțelegea mai lămurit. Jupune o cupă da dulce, mai iute mai ia vrume. Unde te-ascunzi, târtane? Fițar neamu de cară. Feciorii nu mai încăpeau pe bănci. Țiganii se potriveau la masa lui Ion afară de găvan, care trebuie să stea în picioare în colț, lângă gordună. O sumedenie de sticle și pahare răsăriseră pe mese. Mirosul de rachiu se amesteca cu fumul greu de tutun și cu la acră de sudori. Toată lumea vorbea deodată închinând, strigând, lălăind. Toate gurile înjurau de Dumnezeu, de soare și de lună, pe lăutar sau pe avrum sau... Pe Dumnezeu însuși. Între timp se noptase și odaia nu mai era luminată decât de o lampă funinginită, spânzurată de o grindă din tavan. În lumina galbenă, bolnavă și tremurătoare, oamenii păreau mai beți de cum erau aievea, ochii luceau mai sălbatic, iar brațele goale, ciolănoase, cu mușchi umflați ca niște șerpi flămânzi. Se ridicau mereu peste capetele turbate, amenințând, ori prevestind o primejdie. Glasurile se îngroșau și răgușau din ce în ce. Vorbele deveneau mai grosolane și sudălmile mai mânioase. Fețele asudate sclipeau care roșii parcă, care galbene verzui, iar din gălăgia amețitoare se înălțau stăpânitoare, râsete zvăpăiate. Câte un râgâit larg, urle te prelungi. Simion Lungu, beat leucă, rezimat într-un colț de masă, își înjura nevasta, care stătea lângă el în picioare cu un copilaș la țâță. Femeia îl trăgea într-una de mânecă, zicându-i cu glas monoton, fără să se sinchisească de ocările lui. – Hai, Simioane, hai ză-o acasă, că mâine trebuie să te scoli cu noaptea în cap. Să te duci după lemne, că nu mai am nici cu ce a țăța focul. Hai! Hai, zău! Simion se plângea comesenilor, care nu-l ascultau. Înjura, bea, până ce, în cele din urmă, femeia își făcu loc alături de dânsul, astupând gura copilului cu sfârcul pieptului, râzând și trăgând zadarnic cu ochiul spre un flăcău pe care băutura îl omorâse. Toți flăcăii închinau pe rând cu lăutarii, care cântau din ce în ce, mai cu suflet. Doi netebeție, tărăgănate și lăbărțate, ca niște femei dezmățate. Briceag se amețise bine de băutură, dar arcușul lui trăgea parcă mai frumos pe când holbea mai trăsnit, se conda atât de fals că lui însuși îi era rușine. Numai Găvan rămăsese treaz, întâi ca să-și poată apăra gorduna, apoi, fiindcă era un bețiv fără pereche, în stare să sugă o vatră de spirit fără măcar să clipească. Ion se simțea atât de amărât că nici rachiul nu-i tihnea. Rușinea ce o făcuse Vasile Baciu îi se așezase pe inimă ca o piatră de moară. Se să nu se mai gândească la ce a pățit și, totuși, Mintea era otrăvită numai de o cară. O dorință grozavă îl cuprindea din ce în ce mai stăruitor în mrejele ei. Să lovească, să spargă, să se descarce ca să se răcorească. Se uita în timpuri, cu coada ochiului spre cealaltă masă, unde George, înviorat, închina mereu și dă cu glasul gros și neplăcut un cântec domnesc, cu ochii fulgerători, cu o trufie provocatoare pe față. Privindu-l, așa hoțește, Ion simțit deodată ca și când iar cădea o pânză de pe ochi. Își aminti că Ilie I l-a văzut în grădină, îmbrățișându-se cu Ana. Acum Ilie și dea lângă George. Ilie trebuie să-i fi dat de veste, iar George a asmuțit pe baciu. Și fiindcă nu s-a putut răfui cu baciu, I se fipse în creier gândul că trebuie să se răfuiască cu George. Îndată ce-i veni hotărârea aceasta, începu să-l chinuiască. Se frământa și suferea pentru că nu știa cum să înceapă. Atunci pică în cârciumă Titu. Intrarea lui curma o clipă gălăgia. – Bună seara! – rostit Titu puțin încurcat, căci toate privirile se întoarseră întrebătoare spre dânsul. Bună seara!" răsună aproape încor răspunsul tuturor, după care zgomotul își relua stăpânirea mai avan ca înainte. Titu venise mai ales împins de curiozitate. Avea o presimțire că cearta de la horă nu va rămâne fără urmări și nu s-a putut stăpâni să nu treacă pe la avrum, să vază ce se mai petrece. La cină, Familia Herdelea, dezbătuse amănunțit întâmplarea și cu toții, căzuseră de partea lui Ion și pentru că el era vecin și pentru că feciorul glanetașului era mai deștept decât toți flăcăii din pripas. Discuția o încheia setitul, declarând grav. Bine ar face să-i tragă o bătaie zdravănă, dar n-a spus cui să-i tragă și nimeni din casă, nu l-a mai întrebat căci se făcuse târziu și pe toți îi cuprinsese somnul, iar învățătorul chiar a adormise îmbrăcat în timpul convorbirii. După ce s-a culcat toată familia, Titul s-a așezat să lucreze pentru tatăl său la niște registre de înscriere. A lucrat ce a lucrat, pe urmă nu și-a mai putut opri nerăbdarea. Și cum tutunul îi era pe isprăvite, și-a luat pălăria și s-a dus glonț la cârciumă dădu mâna cu avrum, cum făcea totdeauna când lua ceva pe datorie, Ce un tutun, îi spuse să-l treacă la cont și apoi, ca să mai poată zăbovi, vorbi cine știe ce cu ovreiul, trăgând cu ochiul spre mesele flăcăilor. Îl rodea să întrebe pe cârciumar ce s-a mai întâmplat, dar se sfia. ce zice oamenii să afle că el se interesează de hârjonelile prașcăilor? În sfârșit, porni, mângâindu-se cu gândul că nu se poate să fi fost vreo încăierare de seamă, altfel n-ar fi toți împreună. Trecând pe lângă masa lui Ion, zâmbi prietenește. Flăcăul se sculă în picioare și zise respectuos, întinzându-i un pahar cu rachiu. – Fă bine, domnișorule, și închină cu noi un păhărel. Titus se codi puțin. Mai mult de ochii lumii, căci prilejul i se poru bun să afle câte ceva. Așteptă, deci, să stăruiască și ceilalți și atunci luă păhărelul și îl ridică în sus în semn că vrea să închine. Ion strigă deodată poruncitor să se facă tăcere și toate glasurile se stinseră într-o clipire. Domnișorul însă acum se zăpăci, nefiind meșter în... Hiritisirile lungi și ceremonioase care plac țăranilor. Să trăiești, Ioane, să trăiți cu toții și noroc, zise dânsul, după o pauză cu vocea răgușită ușor de emoție. Bău și dătun apoi paharul, pătruns de un fior de grață. Ion îi răspunse cu o închinare iscusită, acoperită însă de gălăgia care reîncepuse. Titu îi întinse mâna. Noapte bună, Ionică, și mulțumesc. Mulțumim noi, de cinste domnișorule, făcu flăcăul, petrecându-l până afară. În fața cârciumei, pe prispă și în uliță, pâlcuri, pâlcuri de oameni închinau, povesteau sau se sfădeau. Fete curioase și copii mari, neostoiți, căscau gura pe la ferestrele dinspre grădină, lipindu-și nasul de geamuri. Macedon cercetașul, mor de beat, comandat tolănit în marginea șanțului de a evuia satul. Ai văzut ce mi-a făcut badea, Vasile, domnișorule?" zise Ion încetinel. Să nu-l și alții." Da, și spun drept. M-am mirat cum ai putut sta așa cu mâinile în sân?" răspunse Titu, clătinând din cap. Ce puteam face, domnișorule?" Ion, scrâșnind din dinți. Dacă îl plesneam, poate îl omoram și înfundam temnițele. Și apoi, vezi dumneata, nu-i devină cine face, ci devină cine îl pune să facă. Titul se apropie, să nu pierză cumva vreo șoaptă. Iar, fiindcă Ion tăcu, îl scormoni. Zăumă, adică tu crezi că l-a pus altcineva? L-a pus. Pot să jur pe Sfânta Cruce. Dumneata nu știi că vrea să dea pe Ana după Georgia lui Toma Bulbuc? A? După George? Vezi bine că așa. Doar mereu o spune în gura mare. Să audă toți câinii. Apoi, acum, vezi și dumneata cine-i de vină. Titu, ca să-l întărâte, îl molcomii. Bine, dar poate că George nu l-o îndemna să... Ion... Încătrânit îl întrerupse. Vai de mine, domnișorule, cum poți grei așa? Că doar eu știu bine că George nu mă suferă ca sarea în ochi. Nu știi dumneata cum umblă dânsul după Ana și încă de când Anuța nu-l vrea, că nu-i place și apoi acu' el cată să se răzbune pe mine. Titu tăcu un timp, se gândi și pe urmă în vorbirea. Rău, foarte rău că George umblă cu de-astea. Crezi, dumneata, că mă las eu astă seară, până nu-l muștruluiesc? Poate numai de mar ar Dumnezeu din senin. Alminteri, în încear a fost să-l ducă de aici. Glasul flăcăului se înăbușise de furie. Titu se spăimântă și zise foarte încet și sincer. Astâmpără-te, Ioane, să nu dai de vreo poznă." Să știu că zece ani nu scap din temniță și tot nu mă las până nu-i vă sângele, murmură Ion, aprins ca un balaur, încleștând pumnii și tremurându se Opt. Titu știa acum sigur că va fi scandal mare și nici nu se mai duse acasă. Voia să vadă bătaia, să aibă ce povestim mâine familiei și poate chiar prietenilor din armadia. Merse de încet, plimbându-se până la gura uliții din jos. se întoarce iar înapoi. Trecu prin fața cârciumii până spre casa lui Simion Butunoi, nevrând să se depărteze prea mult și să nu poată susi gravnic la fața locului când va începe încăierarea. Făcu plimbarea aceasta de zece ori, de douăzeci de ori și tot degeaba. Ion Oricât era de hotărât, nu îndrăznea să se agațe tamne sam de oameni. Îi trebuia o pricină, cât de mică. Și nu găsea, căci George petrecea între tovară și săi, și nici nu se uita la masa lui. Parcă ar fi bănuit că îi caută gâlceava. Buba se sparse de-abia pe aproape de miezul nopții. Lăutarii, vrând să plece, căci erau tocmai din lupșa și aveau de mers vreo două ceasuri. Se sculară cerând plată de la George, care parcă așteptase clipa aceasta ca să se răzbune. Să răsti la bricea cu pomnui. Ce măcioară? Mie îmi cer bani, mie mi-ai zis? Nu mai tocmi tu. Se zbor și țiganul nu pre că va rămâne neplătit. Plătească-ți cu ei zis și are bani, că eu nu plătesc. Apoi n-ai strâns tu banii de la feciori, n-am strâns. Încheie George, mândru și bat jocoritor, punând sticla la gură și trăgând o dușcă zdravănă În răstimp, Ion se sculase și se apropiase de masa lui George. Plătește-mă!" Să săi dânsul încruntat. Eu, mă? Eu?" strigă celălalt, sărind în picioare, încurajat de liniștea lui Ion, pe care o lua drept slăbiciune. Tu!" Da, crezi tu că eu o scârpa voastră, mă?" urlă George, tot mai dârs și amenințător. Și încă mai sare la mine! Și încă cine?" Nu mai putu urma, căci Ion îl izbi brusc cu ambii pumni. Peste masă, drept în obraj, în cealaltă clipă, se repezi și George, dar Ion îl lovi a doua oară mai țapă Pe urmă se încăierară. rară. George mugea ca un taur și la de pucat de că cămășii, sucindu-o așa încât venele lui Ion se umflau, iar fața i se roșea din ce în ce mai tare. Cu toate acestea, Ion îl lovea apric, când în cap, când în burtă, încât pumnii i se umpluseră de sângele ce curgea și roi din nasul lui George, stropindu-le hainele. În cârciumă Toată lumea se adunase ciopor în jurul lor, strigând, nu-i lăsați, săriți! Dar nu sărea nimeni, ca și când toți ar fi vrut să vadă întâi care-i mai tare. Nu mai avrum, înfricoșa să nu-i prăpădească sticlele și paharele sau să-i spargă geamurile, să-năpusti la dâns și cu un curaj uimitor, nu ca să-i despartă, ci silindu-se din răzputeri, să impingă împingă spre ușa de la uliță. Lampa a început să fumege mai greu, gata să se stingă în vălmășeală. Jerfim câteva smocuri din barba eroșcovană și, primind bucuros o droaie de pum, avrum, în cele din urmă, să-i scoată afară. După bătăuși, năpădiră toți oamenii în uliță, încât, în câteva clipe, o daie se goli. Ovrenul fericit că a scăpat fără pagube, închise repede ușa și trase drugul de fier să nu se întâmple cumva, să se mai întoarcă mușterii. Prostogolindu-se în uliță, cei doi se descleștară. Ion se repezi la gardul cârciumarului, smulse un par și mai înainte să-l poată opri cineva, croii pe George peste spinare încât acesta căzu grămadă, gemând prelung. Volu! m-au omorât îl halul. Gura, mustățile, bărbia. Că lui George erau vopsite de sânge dar, numai lovitura de par, îl biruise. Mai bulborosi câteva sudălbi, încercând să se ridice din șanțul, în care îl doborăse, durerea însă îl copre și curând, parcă i-ar fi rup și raspinării. Rămasă rămase încârcit, în buruienile murdare, înconjurat de unii flăcăi ce săriră să-l ajute. Niște femei porniră să țipe, bărbații înjurau, iar copilașul lui Simion Lungu speria de gălăgia care se întețea mereu, scăpând sfârcul țăței din gură, început să zbiere. Ilie Onu se căznea să rupă un latunoi, dintr-un gard de peste drum, ca să crape capul lui On, urlând furios, Ăsta-i ucigaș, oameni buni! Ăsta-i hoț! Eu ne eram mulțumit acum și răcorit și nu se mai se închisea de nimic. Stătea sprijinit în par, ciobănește, privind triunfător și amenințător, dacă cumva ar mai îndrăzni cineva să-l supere. Smucind la lătunoi, Ilie își stâmpără mânia și apoi, împreună cu alți flăcăi, luară pe brațe pe George și îl dusera acasă, înjurând care de care mai năprasnic. În urma lor, mergeau o mulțime de femei spăimântate și câțiva copii întârziați pe uliță. Pe cer ieșise o jumătate de lună luminoasă și rece, argintând șoseaua și vârfurile pomilor. 9. Ceilalți flăcăi se strânsă în jurul lui Ion, privindu-l cu respect și aruncându-i câte o vorbă glumeață prin care voiau să-i arate prietenia și admirația. Ar mai fi avut poftă de petrecere, dar țiganii o șterseseră în vremea bătăii iar, în ușa lui Avrun, din bătură căci nu se deschise. Mai povestiră un răstimp în fața Crâșmei, pe urmă se împrăști unii pe acasă, alții pe la drăguțe. Ion zvârli parul în grădina ovreiului și porni spre casă, agale, mulțumit, ca după o ispravă făcută. Trecea pe dinaintea casei lui Vasile Baciu, a treia de la Cârciumă, se opri, gândindu-se să intre la Ana. Se simțea doar acum răzbunat și mai vrednic, dar își zise că fata... Poate nu știe ce vitejie a săvârșit la din aur, iar, să-i spună el, nu-i se părea potrivit. Mai bine să afle ea de la alții și să-l dorească mai mult. Se uită însă lung, la casa nouă, ascunsă în umbra celor trei meri bătrâni din grădiniță, la ferestrele negre, ca niște ochi somnoroși, la o grada largă, la grajdurile adormite la poarta de scânduri cu stâlpi înalți și îl cuprinse o bucurie ca și când toate acum toate acestea ar fi ale lui în dosul portiței Ana pândea cu inima cât un purice auzise larma de la Avrum și se strecurase afară bănuind că Ion trebuie să fi stârnit vreo poznă îi tremura sufletul să nu-i se întâmple ceva ar fi ieșit în uliță, dar îi era frică să nu scârție portița și să se trezească tată său, care ea pe prispă de când îl aduseseră acasă oamenii de la horă. Văzu apoi cum îl duceau pe George și-și făcu cruce, mulțumită că cel zdrobit nu era Ion. Acum îl aștepta pe el, mișcată de mândrie și parcă simțind cum îi crește în inimă iubirea stăpânitoare, iubirea care este soarta oamenilor. Simțirea aceasta în înfiora și în aceeași vreme ei aprindea toate tainițele sufletului. Pe urmă îl văzu oprindu-se. Vru să-l cheme ca să se arunce în brațele lui vânjoase și o crătitoare. și totuși nu se putu clinti. Pe urmă când nici el nu se urni, se înfricoșă, își frânse mâinile și șoptii drăgăstoasă, rugătoare, cu buzele uscate și atât de încet că singurică nu și auzi glasul. Ionica, Ionica, Ionica." Ion însă își relua calea, fluierând și pășind mai apăsat. Cizmele lui bocăneau pe ulița colbuită, iar uneori potcoavele zângăneau izbind vreo piatră. Când ajuns aproape de acasă, Ion se pomeni din urmă cu niște pași foarte grăbiți. Era Titu, care alerga gâfâind. Nu avusese noroc să vază bătaia și era nemângâiat. Se plictisise plimbându-se de colo până colo. Meră prin fața cârciumei și, în cele din urmă, ca să-i treacă mai ușor vremea, se duse până la răscrucea din celălalt capăt al satului. Acolo auzis comutul zgomotul încăierării și a iuțit pașii cât a putut, dar, până să sosească la avrum, se mulcomise tot și nu mai găsise țipenie de om. Ei, ce-a fost Ioane?" întrebă dânsul, frecându-și mâinile. Nimic, murmură flăcăul liniștit, m-am răcorit oleacă. Mai mult nu putu smulge dintr-însul Or oricât îl descusu. Se despărțiră zicându-și în același timp, noapte bună. Cocoșii porneau să vestească miezul nopții.